Йому тут усе ясніше ясного Я, мовляв, закликаю до реставрації капіталізму Отже, це ворожа писанина Івану Івановичу, намагався я його розуміти, Йдеться про той капіталізм, який буває за комунізму Це ж ленінська формула Ви маєте на увазі НЕП? Нехай так «Не буде, і не сподівайтеся, він лишився далеко позаду, попереду комунізм, а сьогодні ми живемо в розвиненому соціалізмі. Ви ж закликаєте нас повернутися до капіталізму». «Повернетесь», – вихоплювались у мене. «Ще ми з вами застанемо цей перелом? Він буде надзвичайно важкий». Антирадянська агітація і пропаганда в кабінеті слідчого, намагаючись надати моїм словам жартівного характеру, посміхався Іван Іванович. Сьогодні полковник Нечипоренко десь, мабуть, отримує непогану пенсію, живеться йому не зле. Та чи пригадує він у цій нашій дискусії в Донецьку? Мабуть, пригадує, але в нього є невідпорний аргумент. Я робив те, що вимагав того закон. Отож він і досі вважає, що совість у нього чиста. Особливо тяжкими для мене були два дні допиту, коли мені довелося імітувати передрук економічних монологів, аби відхилити звинувачення на адресу Раїси. Вона ще під час мого першого арешту зізналася, що передрукувала цей ворожий документ. Документами в КДБ називали все – Ірш, роман, економічний трактат. Я категорично повстав проти зізнання Раїси, запевняючи слідчого, вона зробила це, щоб зняти обвинувачення з мене. Можливо... Так це почасти й було. Чомусь мене встигла раніше про це поговорити. Вона діяла на власний розсуд. Тепер мене жахало саме припущення, що Раїсу заарештують. У шлюбі люди звикають одне до одного. Почуття відносини робляться чимось самозрозумілим. Та коли настає отаке потрясіння, разом із ним приходить справжнє розуміння вартості і значення людини, котра стала живою часткою тебе самого. Тільки тут, у ці страхні години, я по-справжньому зрозумів, ким була для мене Раїса. Я не міг, не мав права не відхідити звинувачення, котре автоматично привікало її на арешт. Намагався до найменшої дрібниці пригадати, скількома ударами вона робила інтервали та абзаци, як позначала зноски, розставляла крапки і коми, і найголовніше, з якою силою била по клавішах. Раїса друкувала двома пальцями, але доволі швидко. Такий спосіб друкування – та ще тоді, коли в машинку закладено 11 примірників, вимагає міцного удару. Я це розумів і не боявся бити по клавішах так, як для мене було природно. Спершу світлі дозволив мені друкувати щось на вільну тему. Мені чомусь привиділася наша злиденна хата, в якій одна половина використовувалася для худоби. Фундамент був доволі високий, до хати можна піднятися лише по крутих сходах. І вся худоба, Корова, воли, кінь доволі швидко опановували цю акробатику Я й почав виписувати на машинці цей епізод Мені було тепло на серці і трохи щемливо Спогад дитинства мене заспокоїв Слідчий тихо стояв за спиною і читав, що я пишу Я й досі не розумію, що саме його розгнівили в цьому моєму спогаді Мабуть, не повіривши, що таке можливо, він вирішив, ніби я виклацую якусь нісенітницю, аби поглумитися над ним. Вийде аркуш із машинки і сердито його порвавши буркнув, е, вигадали якусь дурницю. Пишете казано, що я сам продиктую. І почав диктувати щось із Гоголя. Можливо, те, що я записував свій спогад українською мовою, не відповідало умовам експертизи. Економічні монологи були написані російською. «Так чи так, але мої старання не пропали марно. Експертиза не могла встановити різниці між двома стилями друкування – моїм і Раїсиним. У мене, мов би, гора звалилася спріч. Підстави для арешту дружини відпали. Я почувався так, ніби вчинив подвиг». Нарешті був готовий обвинувальний висновок. «Це доволі ваговитий том». «Чотириста сторінок, надрукованих густо, без інтервалів». «Там було описано стільки матеріалів» названих ідейно-ворожими, що їх вистачило б на всю спілку письменників. В КДБ існувала градація творів, інкримінованих майбутнім політв'язням, ідейно-хибний, ідейно-шкідливий та ідейно-ворожий. Ідейно-хибних у мене було небагато. 90% ідейно-шкідливих та ідейно-ворожих. Роман «Орлова балка», поема «Хрест» багато віршу не кажуть вже про економічні монологи та меморандуми групи. Окрім моїх творів фігурувала велика кількість здебільшого непідписаних документів, що їх приносили наші симпатики. Їх треба було взяти на себе, аби не видати людей, котрі нам допомагали. Якось до мене потрапила навіть фотоплівка з книжкою Івана Зюбе «Інтернаціоналізм чи русифікація».